Ötödik fejezet Olyan gyorsan utaztak, ahogyan csak lehetett. Útközben csak egy éjszakára szálltak meg, s másnap délfelé már meg is érkeztek Longbournba. ba Elizának jól esett az a tudat, hogy nővérének nem kellett hosszas várakozástól szenvednie. A Gardiner gyerekek felfigyeltek a postakocsira, s a ház lépcsőjéről lesték, mind fordul be a kertbe, és amikor a kocsi a kapu eléért, Boldog meglepetés sugárzott arcukról és egész lényükön, újjongtak, ugrándoztak örömükben, és ez volt a szíves fogadtatás, első jólesőjele. Elizabet Elizabeth kiugrott a kocsiból, sietve megcsókolta mindegyik gyereket, s rohant a halba. Itt rögtön jane találkozott, aki futva jött le anyja szobájából. A két testvér könnyes szemmel, melegen megölelte egymást, és Elizabeth tüstént megkérdezte, van-e hír a szökevényekről? Még nincs, Jane. De most, hogy drága nagybácsink itt van, remélem minden rendben jön. A papa Londonban van? Igen, kedden utazott, ezt meg is írtam neked, és gyakran kaptatok tőle hírt. Csak egyszer, szerdán írt néhány sort, közölte, hogy szerencsésen megérkezett, és utasításokat adott nekem, amire én külön megkértem őt. Még csak annyit tett hozzá, hogy addig nem ír, amíg nincs valami fontos híre. És a mama? Hogyan van? Hogy vagytok minnyájon? A mama azt hiszem elég jól van, bár lelkileg nagyon megviselte a dolog. Fent van a szobájában, nem mozdul ki, de nagyon fog örülni minnyájatoknak. Méri és Kitty, hála Istenek, egészen jól érzik magukat. De te? Hogy vagy te? kiáltott Elizabeth. Olyan sápat vagy. Mennyi mindenem mehettél keresztül? De Jane megnyugtatta hugát hogy teljesen jól van. Beszélgetésüknek most vége szakadt, mert bejöttek gardinerék is, akik eddig a gyerekekkel foglalkoztak. Jane odaszaladt nagybátyjához és nényéhez, s hol mosolyogva, hol könnyek között hálálkodott nekik jövetelükért. Amikor minnyáján leültek a szalomban, a többiek is újra elkérdezték ugyanazt, amit Elizabeth már kérdezett, s hamarosan látták, hogy Jane semmi újat nem tud mondani de vérmes reményei, amelyeket jó szíve sugalt, még nem hagyták el. Még mindig arra számított, hogy jóra fordul minden, hogy bármely reggel levél érkezhet Lédiától vagy édesapjuktól, mely beszámol arról, mit végeztek, és talán hírtad az esküvőről is. Néhány percnyi beszélgetés után valamennyien felmentek Mrs. Bennett szobájába, aki pontosan úgy fogadta őket, ahogy ezt tőle várni lehetett. Sírt és jajveszékelt, átkozta vikemet aljas viselkedéséért, elpanaszolta, hogy ő mit szenved és milyen kegyetlenül bántak vele, szidott mindenkit, kivéve azt az egy szemét, aki rövidlátó majom szeretetével legfőbb oka volt a minden mindenban lépésének. Ha úgy van, ahogy én akarom, mondta, és az egész család lemegy Brightonba, akkor ez sohasem történik meg. De nem volt senki, aki az én szegény, drága Lídiámra vigyázzon. Miért hagyták Forsterék felügyelet nélkül? Nagy hanyagság, mert nem olyan lányő, hogy ilyesmit tegyen, ha törődnek vele. Mindig gondoltam, hogy ők nem azok az emberek, akikre rá lehet bízni Lídiát. De most is letorkoltak, mint mindig. Szegény, drága kislányom? És most Benet is elment. És tudom, meg fog verekedni Vikemmel bárhol akad is rá, az pedig megöli őt. És akkor mi lesz velünk? Még ki sem hült a sírban. Kolinszék már is kikergetnek minket a házból, és ha te nem leszel jó hozzánk, bátyám, nem tudom, mi lesz belőlünk. mindnyájan tiltakoztak az ilyen szörnyű gondolatok ellen, és Mr. Gardiner, miután biztosította hugát és az egész családot szeretetéről, kijelentette, hogy már másnap Londonba akar utazni, és teljes erejével segítségére lesz Mr. Bennetnek hogy felkutassák Lédiát. Ne gyötört magad hiába, tette hozzá, mert helyes ugyan, ha az ember elkészül a legrosszabbra, de bizonyosan mégsem szabad venni. Még egy hetes sincs, hogy elutaztak Brightonból. Néhány nap múlva valószínűleg többet tudunk róluk, s amíg nem bizonyos, hogy nem esküdtek meg, és nincs is szándékukba megesküdni, ne tekintsük a dolgot reménytelennek. Mihet Londonba érek, felkeresem a sógoromat, elviszem hozzánk a Grace Church Streetre, és ott megbeszéljük mi a tendő. Ó, oh, drága bátyám, felelte Mrs. Bennett, én is éppen erre szerettelek volna megkérni, és most ígérd meg, hogy ha Londonba érsz, felkutatod őket, akárhol bujkálnak, és ha még nem esküdtek meg, ráveszed őket a házasságra, ami a kelengjét illeti arra ne várjanak. Mondd meg Lídiának annyi pénzt kap, amennyit akar, majd megveheti az esküvő után. És ami a legfőbb, ne enged Mr. Bennetet párbajozni. Mondd el neki, milyen szörnyű állapotban vagyok, hogy halálra rémültem a nagy hogy a remegéseim vannak, olyan szédüléseim, olyan oldalnyilallásom, fejfájásom meg szívdobogásom, hogy le se húnyom a szemem se éjjel se nappal. És mondd meg az én drága Lidjának hogy ne rendelje magának ruhát, amíg velem nem beszélt, mert ő nem tudja, hol vannak a legjobb üzletek. Ó, kedves bátyám, milyen jó vagy hozzánk. Tudom, hogy mindent rendbe fogsz hozni. Mr. Gardiner újból megígérte, hogy a legnagyobb buzgalommal fog eljárni az ügyben, de azért azt tanácsolta hugának, tanúsítson mérsékletet reményeiben épp úgy, mint félelmében. Addig veszélt a lelkére, amíg be nem hozták az ebédet, ekkor minnyája lementek, magára hagyva Mrs. Bennetet. Délután a két idősebb benet lány módot talált arra, hogy fél órára egyedül lehessen, és Elizabeth rögtön felhasználta az alkalmat a kérdezősködésre, amelyre Jane hasonló készséggel felett. Egy ideig együtt keseregtek az esemény rettenetes következményein. Elizabeth szinte biztosra vette ezeket, s Jane sem tartotta teljesen kizártnak. Majd tovább fűzve a beszélgetést, Elizabeth így folytatta. De most mondj el nekem mindent, amit még nem hallottam. Minden részletre kíváncsi vagyok. Mit mondott Forster ezredes? Nem sejtettek semmit a szökés pillanatáig, hiszen bizonyára sülve-főve együtt látták őket. Foster ezredes megvalóta, hogy ő többször is gyanakodott szerelemre, különösen Lídia részéről, de semmi okot nem látott a nyugtalanságra. Szívből sajnálom őt. Végtelenül figyelmes és jó volt hozzánk. Még nem is sejtette, hogy Lídiaig nem mentek Skóciába, már is idekészült, hogy rokon szeméről biztosítson bennünket, mihely pedig felmerült ez a gyanú, késedelem nélkül hozzánk sietett. És Denni. Meg volt arról győződve, hogy Vikem nem akarja elvenni Lédiát? Tudta előre, hogy szökni készülnek? Forster ezredes, beszélt Denivel? Igen, de az ezredes kérdéseire Deni azt felelte, hogy nem tudott semmit a tervükről. A saját véleményét pedig nem volt hajlandó megmondani. Nem ismételte meg azt a kijelentését, hogy megesküdni nem fognak, és ezért hajlandó vagyok azt remélni, hogy előbb talán félreértették szavait. És amíg Forster ezredes ide nem jött, persze egyiktek sem kétekedett abban, hogy valóban megesküdtek. Hogyan is juthatott volna ilyesmi az eszünkbe? Én magam kisé nyugtalankodtam. Féltem, hogy Lídia nem lesz boldog ebben a házasságban, mert tudtam, hogy viken viselkedése nem mindig kifogástalan. A papa és a mama nem tudtak erről semmit, ők csak azt érezték, milyen meggondolatlan ez a házasság. Kitty ekkor bevallotta, érthető diadallal, mert jobban volt értesülve minnyájunknál, hogy Lady a utolsó levelében előkészítette őt erre a lépésre. Úgy látszik, Kitty már hosszú hetek óta tudta, hogy szeretik egymást. De addig nem, amíg Brightonba nem utaztak. Azt hiszem, nem. És mit gondolsz? Forster ezredes is rossz véleménnyel van vikemről. Tudja róla, milyen ember? Be kell vallanom, nem nyilatkozott róla olyan kedvezően, mint az előtt. Azt mondta, hogy meggondolatlan és tékozló. És amióta ez a szomorú esemény történt, úgy hírlik, hogy sok adósságot hagyott hátra Meritomban. De remélem, ez nem igaz. Ó, Jane, ha nem titkolózunk annyira, ha elmondjuk, amit tudunk róla, ez nem történt volna meg! Talán jobb lett volna. felelte Jane? De kipellengérezni valakit régi hibái miatt, amikor nem tudjuk, hogyan érez, és vélekedik mostan, ez nem látszott igazságosnak. Mi a legjobb szándékkal jártunk el. És mond! Forster ezredes emlékezett a részletekre is, mit írt Lédia a feleségének? Elhozta magával a levelet, hogy mi is elolvassuk. Jane kivette a táskájából, és átadta Elizának. Így hangzott. Drága Harriet, nevetni fogsz, ha megtudod, hova mentem, s nekem is nevetnem kell, hogy milyen meglepetés lesz holnap reggel, mikor hiába kerestek. Gretna Greenbe utazom, s ha el nem találod, hogy kivel, butaliba vagy, mert csak egy embert szeretek a világon. Nála nélkül soha nem tudnék boldog lenni, és ezért nem bánta lelkiismeret, hogy megszököm. Ha nem akarod, ne is értesítsd a longborniakat távozásomról, mert annál nagyobb lesz a meglepetés, ha majd én írok nekik, és így írom alá a nevemet. Lídia vikem! Milyen pompás tréfa lesz! Alig bírok írni, úgy kell nevetnem. Kélek, mencsi prett előtt, hogy nem válthatom be az ígéretemet, és nem táncolhatok vele ma este. Mondd meg neki, remélem megbocsát, ha majd megtud mindent, és azt is mondd meg, hogy legközelebb szívesen táncolok vele, amikor megint találkozunk egy bálon. A ruháimért majd elküldök, ha visszaérek Longbourn-ba, de hálásolnék a ha szólnál hogy a himzett muszli ruhámon nagy hasadás van, hozzá rendbe, mielőtt becsomagolná. Isten veled! Forster terezredest sokszor üdvözlöm! Remélem, istok a mi szerencsés utazásunkra! Szerető barátnőd, Lydia Bennet Ó, ez a könnyelmű! Meggondolatlan lídia, Kiáltott fel Elizabeth, miután elolvasta a levelet. Hogy írhat valaki ilyen pillanatban ilyen levelet? De legalább látszik ebből, hogy ő komolyan vette az utazás célját. Ha Vikem később másra is beszélte rá, Lídia eredeti szándéka nem volt szégyenletes. Ha, szegény édesapám, milyen érzésekkel olvashatta? Soha nem láttam embert annyira lesújtva. Teljes tíz percig egy szót sem tudott szólni. A mama rögtön rosszul lett, és micsoda csoda felfordulás volt az egész házban. Ó, oh, Jane, jött Elizabeth, ugye egyetlen cselét sem volt nálunk, aki estére ne tudott volna mindent. Nem tudom. Remélem, hogy volt. De ilyenkor nehéz az embernek vigyáznia a szavaira. A mama idegrohamot kapott, és bár igyekeztem mindenben segítségére lenni, úgy érzem, nem tettem annyit, amennyit kellett volna. De megrémültem a várható következményektől, és ez szinte megbénította minden erőmet. Ápolta őt, és ez nagyon megviselt téged. Nem vagy jó színben. Ó, bár melletted lehettem volna. Így minden gond és aggodalom terát szakadt. Méri és Kiti nagyon szépen viselkedtek. Tudom, szívesen megosztottak volna velem minden fáradtságot, de én nem tartottam ezt helyesnek. Kiti olyan vézna és gyönge, Méri pedig annyit tanul, hogy nem lehet megfosztani a pihenő idejétől. Philips néni átjött hozzánk kedden. A papa elutazása után is itt maradt egészen csütörtökig. Sokat segített, és kisé megvigasztott minket. Lady Lucas is nagyon jó volt hozzánk, Szerda reggel átjött, hogy kifejezze részvétét, és felajánlotta, hogy akár ő, akár valamelyik leánya szívesen segít, a szolgálatunkra lehet. Maradt volna inkább otthon, játotta Elizabeth. A szándéka talán jó volt, de ilyen bajban az ember nem kíváncsi a szomszédokra. Segíteni nem tudnak, a részvétükből meg nem kérünk. Üljenek csak diadalt otthon, és legyenek boldogok! Azután az iránt érdeklődött, milyen lépéseket szándékozik tenni édesapja Londonban, hogy megtalálja leányát. Úgy tudom, Epsomba készült, felelte Jane, ahol utoljára váltottak lovakat. Itt beszélni akarta postakocsisokkal, hát ha megtudt tőlük valamit.